God aften alle sammen og velkommen til DJ Bræders program. Vi starter med et brev som vi har fået fra en lytter ved navn Kor. Kor skriver: Kære DJ Bræder Mexis Tak for et dejligt program. Det betyder meget for mig. Jeg har netop hørt udsendelsen fra den 23. december om myter. I programmet bad I folk ringe eller skrive ind, hvis de havde haft en oplevelse af metafysisk karakter. Sådan en tror jeg, at jeg har haft. Eller måske I må selv vurdere det. Jeg nåede ikke at byde ind med min historie tilbage i december. Så nu får I den her, og så må I gøre med den, hvad I vil. Før jeg beskriver den konkrete hændelse, synes jeg, det er væsentligt at nævne, at jeg voksede op med venstre-socialistiske akademiker -forældre. Min opvækst har altså været præget af en stor afstandstagen til religion og overtro i det hele taget. Den slags er jo opium til folket og i høj grad udtryk for konstitueret strukturel magt. Det har derfor taget mig en del år at åbne mig for de kvaliteter, der findes i tanker og dyrkelsen af metafysik. Jeg har meget svært ved reelt at overgive mig til overtro, men det ved at gå op for mig, hvordan overtroen nogle gange kan udfylde nogle psykiske, såvel som sociale tomrum, der opstår i rationalitetens jernbure. Anyway, her kommer historien. En efterårsdag for cirka 3,5 år siden sad jeg på arbejdet ved min computer. Pludselig fik jeg en opringning fra mine forældre. Det var min mor, som talte. Men jeg kunne høre, at min far sad ved siden af, og jeg fik straks fornemmelsen af, at der var noget helt galt. Min mor fortalte, at hun netop havde fået svar fra en vævsprøve og havde fået konstateret en meget aggressiv form for kraft. Jeg kan ikke rigtig huske resten af samtalen. Efter vi lagde på, var jeg fuldstændig paralyseret, og jeg tror egentlig bare, at jeg rejste mig fra computeren og gik. Jeg var fuldstændig knust. Mit livs absolut mest sikre base var ved at falde sammen og kunne mærke, hvordan noget helt fundamentalt var ændret for altid. Jeg har været et løst rundt på Nørrebro i København uden egentlig retning. På et tidspunkt kom jeg til gangen ved assistent kirkegård og kiggede ned ad hovedstien. Det var en blæsende dag, og bladene faldt fra de træer, som står hele vejen langs stien. Jeg kom i tanke om en tegnefilm, jeg så som barn. Tegnefilmen prøvede to dyr. Jeg kan ikke huske hvilke, at gribe et faldende blad, før det ramte jorden. Det skulle åbenbart give held. Jeg fik derfor den tanke, at jeg død og pine selv skulle have grebet et blad, inden jeg nåede ned for af stien. Det var som om jeg kunne mærke, at det ville være udslagsgivende for hele situationen omkring min mor. Jeg prøvede at gribe ud efter bladene, mens jeg gik. Jeg havde dog svært ved at give mig hen til det, fordi jeg samtidig blev selvbevidst om min egen fremtoning overfor diverse forbipasserende. Jeg så mig selv udefra og synes det var pinligt, at jeg gik og græd samtidig med, at jeg desperat forsøgte at jagte faldende blade. Vinden tog godt fat, og selvom jeg havde været tæt på et par gange, var det ikke lykkedes mig at gribe et blad, da jeg kom ned fra enden af stien. Min krop må være krøllet sammen. Og så skete der noget fuldstændig surrealistisk. Fra det absolut sidste træ på stigen faldt et blad direkte ned i hånden på mig. Det faldt langsomt, og jeg skulle ikke engang strække armen efter det. Jeg blev så perpleks, at jeg bare gik rundt med bladet i hånden den næste time. Jeg tog ikke lægge det i lommen eller lægge det fremme så jeg gik bare rundt med det. Da jeg kom hjem, tog jeg en knappenål og satte op på indersiden af et gammelt chatol, som jeg har arvet fra min mor far. Det var det eneste, jeg kunne finde på at gøre med det. En måned efter blev min mor opereret. Tilbagemelding var, at lærerne havde fjernet al kraften og at min mor i praksis kunne raskemeldes dog med et forbehold. Hvis alt kraften var væk, var alting jo i sagens natur godt. Men lægerne kunne ikke garantere, at kraften ikke havde sat spore ud i kroppen, og det var ikke muligt at undersøge med de metoder, som lægerne havde til rådighed. Hvis kraften havde sat spore, var det kun et spørgsmål om tid, før den ville bluse op igen. Og som krafttypen var af særlig aggressiv karakter, ville der ikke være noget at stille op. Min mor går derfor nu til tjek et halve år, og hver eneste gang er det et spørgsmål om en fortsat raskmelding eller en dødsdom. Denne lidt bizarre situation har efterladt mig nu med et blad sat op på indersiden af T-12. Og eftersom jeg har opdraget med, at religion er opium til folket, stjernetegn er hoax og så videre, så tør jeg ikke virkelig ikke flytte på bladet. Er det helt tosset? Jeg kan ikke finde ud af det. Bladets eksistens kan jo for pokker ikke reelt være linket op med min mors situation. Omvendt burde jeg måske bare omfavne mit held og i højere grad gøre mere ud af det. Måske burde bladet udstilles på lytternes kunstudstilling? Jeg ved det ikke. Hvis I eller folk derude ved mere om sådan noget her, er I velkommen til at komme med et bud på, hvad jeg skal gøre med bladet. Jeg glæder mig uanset hvad til jeres kommende programmer. Det er en stor fornøjelse. Kærlig hilsen, kor Kåre, kåre, kåre Sætte stemningen og stille spørgsmålene her i starten af det her program. du har et bud på hvad Kåre skal gøre med bladet Eller hvis du selv har haft en oplevelse der fik dig til at overveje at udskifte dit eksistentielle udgangspunkt her i livet Fik dig til at kigge lidt ud af rationalitetens jernbure, hvis det er derinde du befinder dig Eller Kig om bag, kig ud fra Spiritualitetens Tykke, chancerende tæpper Jamen øh, Så vil vi med tak tage imod vidnesbyrd Om de Oplevelser der kan få Der kan, der kan skabe et skifte Altså få fundamental karakter I et menneske Det var godt nok en øh, Flot historie synes jeg Jeg tænker også hvis man har lyst til at inden svare på korts spørgsmål, hvad skal stille op med bladet, eller, eller bidrage på anden vis med lignende, lignende oplevelser, så, øh, så kan man selvfølgelig ringe ind i dag, men det kan også være, at man lige skal tænke over det, så, så er man meget velkommen til at sende en mail. Hvad er det, din mailadresse er, DJ? Det er DJbrevet, navnlag dr.dk Helt sikkert. Men ellers så kan man selvfølgelig også, som altid, ringe ind i dag. Telefonnummeret mm. er 42-66-80-29 Før lyttede vi til Aditation Free. Ja. Her er det britisk sikker der hedder LTJ. Telefonnummeret 42-66-80-29 Bladet på assistentskiltvorden, der uden indsats blev grebet, leder vi her i aften ind i det bredes program efter de oplevelser, de oplevelser, som kan presse en ud af det eksistentielle ståsted, man befinder sig i og begynder at overveje. Hvis man befinder sig eksempelvis i rationalitetens jernbuer, om der vildenlige er mere mellem himmel og jord eller omvendt. Hvis man er opdraget, kommer af en spirituel eller religiøs aftapning. kan man også på omvendt have haft oplevelser, som har fået en til at tvivle på det udgangspunkt. Så for at undgå at missionere for noget som helst her, så så jeg vil bare at sige, at vi kigger efter de, de oplevelser, der skaber en forandring. Og vi falder ikke dom over, hvad den rigtige retning er. Det synes jeg var en stor kvalitet ved dine brevkor, at vi, vi kigger bare lidt ind i maskinrummet og ser. At det er klart, at det er tvivl i den situation. Mange, mange gange tak for de brev du lytter til det her program i fremtiden, så er det ikke et emne, der kan udtømmes, så vi er altid interesseret i flere reaktioner. Meget velkommen til at sende et brev på DJ-brevet, snabla.dr.dk, eller hvis du hellere vil indtale, så kan du lægge en besked på vores telefonsvarer, programrofonen. Altså det formål skal du bruge telefonnummeret 42 66 80 29. Ja, Trine, og velkommen tilbage til dit uh, vredsprogram, der har vi haft uh, fornøjelsen af før. Ja, men det er nemlig rigtigt. Øh, jamen altså, jeg øh, synes jo helt klart, at øh, det her blad, altså det er jo kommet til at have en rigtig stor betydning for ham, tænker jeg. Altså, det er helt tydeligt. Ja, øh, så jeg vil, altså, jeg vil lægge det i pres, og så lægge det i en ramme. Ja. Og så have det som ev evigt minde, ikke? Altså fordi, at... Øh, også fordi, at det giver noget, at, at man har noget at tro på. Ja. Altså der er noget... Øh, <laughs> der er der noget højere, højere magter, der øh, godt kan give en noget håb. det har også det at tro på, at det giver en ramme at tænke på alt det svære ud fra. I stedet for sådan i øst og vest og ængstes og være bange for, hvordan ens mor, om hun pludselig er syg igen, så giver det sådan en eller anden tænke, tænkehat, nærmest det her blad, tror jeg. Ja, altså, jeg er helt klart, at øh, det skal altså, det skal da frem med lyset. Men det... Okay, jeg, øh... jeg fornemmer noget af dilemmaet for Kåre, er, at der er måske en vis, i, i og med, at Kåre kommer, som han selv siger, fra en baggrund med øh, venstre-socialistiske forældre og religion er open for folket, så der nok en grund til, at bladet hænger på indersiden af Chateaux's lo loven, og ikke på ydersiden. Der er en vis skam forbundet med at have, have, have det her lidt, næsten voodooagtige forhold til bladet. Ja, men altså, øh, nu ved jeg ikke, jeg tror ikke, han bor hjemme. Så jeg tænker, at han skal da bare have det der blad hjem til sig selv og hænge. Jamen det, tror og her, jeg, det tror jeg også. Det var også min fornemmelse, at det gjorde det. Det, det er selvfølgelig en fortolkning. ja. Men jeg synes, det er en udmærket idé, at, at sige til Kåre, at, at du kan godt stille det frem. Eller i hvert fald give det en anden plads. Det er, ja, men... det er okay, at du... du han har i hvert fald din tilladelse, Trine. Ja, fordi at det er jo det der med at være menneske. Han skal da ikke være flov over det. Altså, det er jo det der med, at vi skal sgu da... Det besøger rigtig meget for ham, det der blad mm. der. Og det skal... Og det der er der ikke nogen, der skal forhindre ham i og, og ligesom at ligesom have den her... Øh, hvad kan man sige? Fortælling. Hold fast i det her blad. Ja, fortællingen og at den historie, det skal der skal der blive der. Så det er noget det skal med ikke for, det skal ikke svinden, jo stå ved det og, og øhm, sætte det til skue? Ja, altså det, det vil jeg helt klart gøre. Altså da tænkte jeg med det samme, jeg, at det der blad, det skal bare i, i en ramme. At være fremme. Ikke? Har du lyst til at give sådan et, et omrids af dit eget, hvad øhm, skal man sige, sådan et ståsted, hvor, hvor, hvor tror du, at der er ligesom, er du inde i nogle af de samme tankebaner som kor beskriver i forhold til bladet? Altså, nu er jeg har sådan levet op i sådan lidt en hippy-familie, ja. øhm, men øh, altså, jeg tror ikke på på Gud og sådan nogle ting. Altså, det gør jeg ikke. Jeg tror på jeg tror på universet, hvis man skal sige sådan. Mm. Øhm, at øh, der er noget, som... med noget tiltrækningskraft, og... Øh, altså, hvad man, hvad man til... Du på en eller anden spilmaskine for at vinde nogle penge. Øh, hvis du kan styre det, rigtigt. Oh, men så ja. gør du den tipstede, jeg vil tog. Det er lige meget, hvad du laver. Bare du bliver resettet. Ja, men klart. Har du selv ja, klart, en periode, hvor du... Øh, havde brug for at blive resettet? Det har, det har vi alle mennesker. Okay. Det er ligesom en computer, så skal jo lige genstarte sådan en gang imellem. dem. jeg var faktisk nødt til at genstarte min lige inden programmet. Det gør mig meget stresset. Ja, lige præcis. Og her går jeg jo også, når der er meget PC og sådan noget, så... Jeg laver jo også en bambuscomputer og sådan noget. Det, det... synes jeg også er hyggeligt. Hvad ja, er en bambuscomputer? computer Så er en, du øh, samler alle mulige forskellige dele. Men er der indgår, der noget bambus, eller er det slang? Nej, nej. Overhovedet ikke. Det er bare øh, opbygningen, man kalder bambus. Så hvis du har fem bærbare eller sådan noget, så bruger du lige det bedste for de fem bærbarer, og så laver du sådan Nå. en faktisk fine. Aha. Det er en bambus-computer. Er det noget, der kører stabilt? Kan man bruge det i radiofaget, tror du? Selvfølgelig kan man det. Okay. Men øh, jeg tror ikke, at øh, det går så godt i forhold til licens. <laughs> Nå, Er det ulovligt at lave sådan en computer? Hvis du øh, indsætter PR-programmer, så ja. Nå, Men man kan jo også godt øh, indsætte en øh, Linux. Det er jo gratis at bruge. Yeah. så er det jo lige pludselig en gratis computer. Men øh, Tak fordi du tak for bud, Lennart. Jeg håber, at det, det var, var noget, det. At hente katten kunne bruge, og jeg håber, du øh, kommer til at blive rigtig nulstillet med dine forskellige øh, håndværksmæssige yeah, sysler. er og lige over, det er jo derfor, jeg ringer. Han derfor stod jo i det sorte hul. Han skal op det der sorte hul, så... Ha' en god aften! Tak lige måde, Lennart. Ring ind igen en anden gang. Jeg garanterer. Perfekt. God, ha' det godt, hej. Mixi, har du egentlig nogle øh, syslere, du øh, tyrer til, når du har brug for at, at, at ud? Reset som det andet. Resette? siger? Reset det? Jamen, jeg, jeg, ja, det vil jeg mene. Jeg har også brug for det der. Jeg øh, Jeg har to hovedaktiviteter, som jeg tømmer mit hoved med. Og den ene er øh, at cykle lange ture uden for København. Sådan sportscykle? Ja, yes, på sådan en racercykel. Okay. Så, men det handler meget om sådan... at komme hen og cykle et sted, hvor der ikke er nogen lyskryds og andre øvrige trafikanter. Så er, der sådan et, så er der sådan et punkt, som man kommer til efter en time eller halvanden, hvor man... mister tidsfornemmelsen, og derfra er det meget godt. Og når man kommer hjem, at man netop nulstillet. Hvad er nummer to? Øh, ja, nummer to er... Øh, det samme bare med saxofon. Okay. Altså, ja. ja. Al Være alene, lukke øjnene og spille saxofon. Okay. Ikke værst? Det fungerer for mig, altså. Det Ven mig til ventil. Jeg bruger tit ordet ventil, tror jeg, om det. Ja. Jeg er til at bruge afledning om det. Afledning? Og det er sådan lidt negativt lavet, og det, jeg synes på en måde, det, det er muligt, det... Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller ej, men der er noget ved at forestille sig alt som afledning, der er en lille smule deprimerende, som om man er en lidt menneskeligt lød, og man hele tiden skal aflede sig selv for et eller andet ubehageligt, der ellers vil overtage en, hvis ikke man er travlt beskæftiget med at bygge pallemøbler eller være på lange cykelture. Altså, det kan da ikke være rigtigt. Det hele skal være afledning. Altså. Nej, jeg vil sige, der er noget i det ord, som gør, at man tænker, at, at det er noget midlertidigt væk fra noget andet i hvert fald. Ja. Ja. Det er ja. nok det der work-life balance, som man taler så meget om. Det er nok, det er nok mere en balance, end det er en ø, undtagelse fra noget. Altså afledning fra noget, det er nok. Jeg. Det er nok bare... Lidt mere som at have et par Google Glasses på, hvor der bare blinker sådan noget rød skrift på, øh, på brilleglassene, hvor der står øh, truslen, om truslen om straf, truslen om straf, truslen om straf. Hver sekund er timer. Jeg er ikke ekspert i det, Meksi, men jeg håber, at der er nogle andre derude, der har lyst til at supplere Lennart og hjælpe hentekatten med at, at, at, at blive, at blive mere trænet i at, at tænke nyt. Indtil det så skal vi lige høre noget G-Funk, fra, fra gruppen Low Income 90 /220. Jeg beklager den øh, rådne lydkvalitet, det er fra hjemmesiden Video Monkey. Det var ingen sted, at kunne finde Low Income 90 med sangen Never Faking The Funk. Never fucking the funk. I hey, come in, you listen strike for the day. Cold, in this tone. I got a pack of zigs and ain't got nothing to roll. Hit the bun spot. Let me cop a dub. Show some love. We for 50. Is you with me what I'm speaking of? I'm in the studio at nine, so with some Not leaving till I'm finished with my next song. Fucking with that dope, you know it make my legs flow. Just grab a double deuce or two and then I'm good to go. Yo, I get this shit done and get it over with. Cause the whole world's waiting for another chairtown street sound. Found a motherfucker. If you label me a fake, I'm like a cobra and I'm down with the super snakes. That boot the cheese and I have with the gap in my hand. So if you run up on my crew, then use the dead man. See I'm coming with the real, y'all got straight up counterfeit Dope fast beat guarantees me some dope shit I get to cross run like my mic, it's a bass pipe, late night hype My shit is just too tight, deep fat bass that'll break your trunk You know a nigga got a rep for never fakin' the phone See niggas from where I'm from ain't faking the phone We don't fake the phone, we straight fake the phone See niggas from where I'm from Hair and gasoline draws instead of stepping to the chair, trying to test your fall. Suckers, is coming up short, like Bobby. So bring your whole damn crew if you think that you can stop it We never pull shit when we chilling out, except when we tripping with them hoes. And you knows what I'm talking about. A nigga black as a judge's robe, legs so damn tight. Suckas won't fight, won't talk about shit that you can't understand. And on the break, a cracker off with my bare hands. While I ride and I glide like a Spyro Pimple sucker strong, make him think he was my hoe Nigga just young in the game And you dipping to the turning lane, Blocking traffic off, I'm never soft As I maintain skills that I'm having You can look at my t-shirt, low income Nigga gets up, get hurt I'm hooking suckers like hair rhyme You know a nigga won't come with nothing less than a bomb And the shit that I'm talking, I'm straight back in my junk A nigga can't be your punk, I'm never faking the phone See nigga, who I'm where I'm from Overseeing face the don't face the we Chilling under the trees. It's late night, crack a brew. My legs flow with the breeze. Another day has gone by, and I'm thanking the Lord that I kick back reaping the benefits of selling records. Bounce with my homies on a plane, maybe roll on a train. But we gon' go and rock a show 'cause we got legs to throw. Don't think I'm battling 'cause show. a nigga comin' correct all the time. I'm throwing rhymes that'll keep you in check. I got my niggas by my side, so you plate yourself. You gotta a your phone down, nine one one. It's on. I'm slamming niggas like a screen door and. Quick To drop a motherfucker with a elbow So tell me, how long is it gonna take to learn? See you in school, you close your mouth You raise your hand, wait your turn And know that Buddha G is in the place And walk in the walk My niggas can't be your punk We never fakin' the funk See niggas from where I'm from Ain't fakin' the funk We gon' fake the funk We straight make the funk See niggas from where I'm from Ain't Jeg vil godt glæde dig til DJ Bredes brevkasse i næste uge. Der holder vi nemlig Anne Linnets tema. Hvis du har en fortælling, hvis du har en Anne øvelsesnummer, så send mig en e-mail med en lille historie på DJ Bredes. Næste uge, DJ Bredes program, Anne Linnets tema. Wow. <laughs> var det Anne Linnets? Nej, ah. øh, det var et lille teknisk fejl. Nu kommer vi lige til en lille opfølgning på det nummer, vi startede med at høre, nemlig Deep Forest med nummeret Sweet Lullaby. Her kommer den norske saxofonist Jan Garbarek cover af den sang, som han har betitlet Pygmy Lollaby, og ved det samme indskærpe, at øh, folket fra solamonørerne ikke er mere. så det, titlen er en fejl. Jeg har lige gang med at høre, det der program, hvor du spiller sådan noget, hvad hedder det? Boatrans øh, som, ja, som en eller anden af dine gamle kollegaer havde introduceret dig for øh, hvad hedder det? Rimelig heftigt musik øh, og jeg altså, kom bare til at tænke på et program, som jeg plejede at låne Nede på biblioteket i Vejgaard da jeg var i øh, 10 år eller sådan noget det blev Dance EJ, og der var også en udgave der hed Trance EJ øh, sådan På en eller anden måde Garage band program, hvor man sådan kunne bygge sange eller sådan lave øh, ja, sådan Man kunne lave forskellige spor øh, Og sætte trommelyder og sinds og alt muligt ind og sådan, jeg, jeg, jeg taler om det som om, <laughs> jeg ved ikke helt hvad jeg, hvad jeg snakker om, men det, jeg tror jeg opfattede det meget som et spil den gang fordi det ligesom var på en cd øh, Ja, så Jeg kan huske, at min far spillede det også og sådan, det, var bare, det var ligesom en ting Og det jeg har ikke tænkt på det i Altså måske 20 år eller sådan noget Og det der, det der nummer, det minder bare så meget om det, jeg tænker Jeg, jeg hører heller ikke særlig meget trance i min hverdag øh, men det var bare sådan Den der, de der lyde, der bliver brugt, de er bare øh, Meget øh, specielle Ja, og jeg kom bare med det samme til at tænke på sådan, hvad, hvad blev der af det program der og sådan, hvad, Hvordan blev det opfattet dengang Var det noget der det udbredt og spillet Eller var det egentlig noget sådan lidt Nicheagtigt Var det noget der overhovedet blev lavet noget udgivet musik Med eller Ja Hvad hva, synes folk om det Og kan det måske stadig noget Jeg ja, er jeg bare virkelig interesseret i at finde ud uh, af The Legacy og uh, Dan CJ Kan jeg mærke Så Måske uh, Måske Breds øh, program kan hjælpe med at komme lidt til bunds i det Det kunne være fedt at prøve at høre noget, der var lavet med de lyde der så altså jeg, jeg er sikker på, øh, sikker på at de er laget et eller andet sted i min hukommelse Så ja, det, øh, det var det for mig Og øh, hvis jeg må ønske en sang egentlig Så kan jeg godt tænke mig at ønske, sådan ikke, ikke så relateret til Dagens EJ, med spectral display, med uh, It Takes a Muscle, kunne jeg godt tænke mig at høre. Uh, tusind tak for et dejligt program. Det, det gør mig virkelig glad. Så hej. Tak for din besked, fiktiv softice. Her ja, i baggrunden hører vi noget, nogle demosange for, ja, for det computerspil, computerprogram, der hedder Techno EJ fra 1999. Og til de, der ikke... København, hvorfor de ikke optræder mere? Ja, det er et godt spørgsmål. Et meget enkelt computerprogram til Windows 98, Windows XP og Playstation 2. Hvor man kunne tage nogle klodser, der hver repræsenterede et, et lille musikstump, nogle trommer eller en bas, og så kunne man arrangt... Uh -huh. Andes eller Inca Band, som plejer at spille på rådspladsen, og så kiggede ned på, på en delaypedal, der lå på gulvet af altså sådan en echo-effektpedal til guitar, som lå på gulvet af flexrummet som tilhørte en af guitaristerne fra bandet, og det var den mest slitte delaypedal, som min som ven det nogensinde, nogensinde havde. havde set. Den havde nærmest sådan en form for det vil nærmest en form for talisman, altså fordi man skal bruge en Eko eller det lægepedal for at skabe den der bjergkædeagtige følelse af rum i musikken, som vist er et meget stort trækplads der for mig inden for den form for musik. Ja. Hvis du ved Jeg noget ved, om, om, det, om, om, hvor det, dette der. band opholder sig eller optræder, kære lytte så tøv ikke med at lave en reportage til os eller sende en sms til os på 42, 66, 80, 29. Vi er meget interesserede. Vi vil gerne vide, hvor de er nu kommer vi til aftens første øh, musikalske lytterønske, som er fra øh, Elbjørn. Han skriver... send en SMS der står... Hej, Tak for god stemt, god vibes i radioen. Kan du ikke spille Barnabadi.com med Don B? Skud ud til min ven Don B, som dog ikke er samme person som øh, kunstneren Kærligheden Elbjørn. Jeg kommer Don B med Barnabadi.com fra Botswana. Albjørn, kan du ikke fortælle os lidt mere om din homie, uh, Don B? Uh, hvem er han, altså? Klæ historien lidt på for os, altså. Vi lytter til Don B med Barnabardy.com. Vi er også stadigvæk på jagt efter vidnesbyrd der fortællinger om uh, ting, du har oplevet, som uh, fik dig, gav dig mod Lysten, evnen til at tænke i nye baner, rent sådan eksistentielt i forhold til om du blev i tvivl om, dit, om, du, om du var klar til at lukke en lille smule spiritualitet ind i dit liv eller om du pludselig blev lidt fristet af noget af det der foregår over i rationalitetens jernbure Vi åbnede programmet med en lang fortælling for vores lytter kor, har grebet blad og bladet er nu i Kors forestillingsverden forbundet til kors mors Helbredssituation, som hvis nok har øh, været et nybrud i Kors. Tænk, ikke? hvis du har oplevet noget lignende, så ring til os på 42, 66, 80, 29. Telefonnummeret til de Breds program er 42, 66, 80, 29. Og du skal ikke føle dig begrænset af tid og rum. Hvis du lytter til de der bredes program ude i podcastland, og du går rundt med to fede hvidløje i ørerne, så gør det samme, nemlig lægge besked på besked på, på gramofon på 42 S38029. meget højere end, øh, end livsmokalen i det her nummer Det er et interessant mix med sit valg, som jeg tror er med til at gøre, men ikke endnu ikke er træt af Don B's Barnabarty.com efter fire minutter, altså. Det er et track. Tak for dit lytteønske, Elbjørn. Når vi til aftens andet lytterønske, som er fra Solstolen der skriver mere mambo-udropstegn. Vi vil gerne høre Oink Oink Mambo med Chewy Rays. Et fantastisk nummer til joints erhældes. Eller en cocktailbrændet før kl. 12. I ført intet andet end tøfler og en forvasket, stribet morgenkåbe Altid godt med glad musik at gå i forfald til. Ha' ret, rart, underskrevet Solstolen. Mortis Mandel og Donbass. Men øhm, okay, lad os give den chance. Altså en, en, en livsstilsløgn i de øvre strata af de økonomiske indkomstgrupper, hvor man danner rundt her og nedbryder sig selv til noget småironisk cocktail måske? Det er lige præcis? Vi giver den en chance, ikke? Ja. Okay. Oh, yeah. Jeg tror, det aktive emnehår her i Mexico, er den uh, staffet af sprog, der går mellem lytternes hænder her i dit uh, brede program af ordet Mambo. Is. Sidste. Det er rigtigt nok. Der blev efterløst øh, en status på mambon i sidste uge. Øh. Det var vores lytter løjtnanten, der refererede til et, en udsendelse af det program, der kom før Didier Breders program på det 6. Det er et program, der hed brevkast. Så vores historiske interesserede lytter, der har utrætteligt gravet i analerne, har hævet endnu op ad posen, som nu... Det betyder, at vi prøver at tage pulsen på mambo, når jeg altså prøvede at læse lidt op på, hvad øh, mambo er, om der er en aktiv mambo-scene, men øh, det er som om, det er blevet suget ind i et mere sådan, generelt kompleks eh, latin-musik. Så tak for dit lytterønske solstrål, lad os sige, det var øh, den måde, vi hermed kunne tage temperaturen på mambo-musikken på i de der breddsprogram. Det var den ironiske mambo i dag, så. Eller hvad? Jeg ved ikke om det her, altså det jo virker jo ironisk i dag, men det var nok ikke tænkt sådan. Nej, men det kan godt være det, er, fordi at det bare ligesom er blevet brugt i alle sådan, hvis man ser en James Bond-film eller sådan noget der, hvor de har det lækkert på en bar eller sådan noget, så er det ligesom den her type musik, der kører. Ja, eller DVD-menuen til en eller dårlig comedy-DVD fra 80 Det kan også være det, ja. Bare 30 sekunder at sklupe, det her. Ja. Nu skal vi til den næste tvære. Vi skal til The Goodies med double shot of my baby's love. Altspåret, vigtigt. Wow. Nummeret til DJ Breders program er 52, 66, 80, 29. Ja tak. Mambo. Okay. Men med nummeret Double Shot of My Baby's Love. Og nu er vi kommet til noget, som jeg altid glæder mig meget til i Didier bredes program, nemlig når der er lyttere, der får den kvikke og gode idé at indrykke et værk på det imaginære kunstmuseum, vi har i her bredes program. hvor uh, spændende. Et vi, nyt værk. Vi kalder det Lytternes Kunstudstilling, og det består i alt sin enkelthed. Af, at vi accepterer en beskrivelse af kunst, som du har lyst til at sende os som sms, eller som du indtaler som besked på vores telefonsvar, eller som du sender i en e-mail til djabred.dk En hver beskrivelse af et kunstværk, du sender på en af de tre måder accepterer vi som noget, der allerede eksisterer, og rykker det ind på vores radiofoniske kunstmuseum, der hedder Lydernes Kunstmuseum. Man må gerne huske at give værket en titel, man kan også øh, skrive lidt om, hvor man gerne vil have, at værket bliver placeret henne. Museets vægge og dimensioner er ubegrænsede. Hvis man har lavet et meget stort værk, så åbner vi en ny fløj. Hvis man har lavet et lille bitte, bitte, bitte værk, som kræver helt stillhed og et mørkt rum, så finder vi også det. Med andre ord, det er kunst uden alt det unødvendige, uden alt det besværlige, uden alt det pekuniære. Mixi, du glemte at sige, hvordan er størrelsen på budgetterne i Lytternes kunstmuseum. Også ubegrænset. Også ubegrænset. Ja, det er nemlig rigtigt. Museet De ligger i Norge, så der er, øh, ja. Der må der jeg, at... al... jeg blive jeg bliver nødt til at rette på det, om jeg ikke sige, noget af museet ligger i Norge. nej ja, det var bare den nye fløj. Ja. Eller den seneste, seneste tilbyggede fløj ligger i Norge. Hvor om alting er, har vi fået et nyt værk til Lytternes kunstudstilling fra øh, en kunstner, der hedder Den Lille Bille. Nu skal I bare høre. Der står Hej, Didier Breder og mixis. Sendte denne besked i påskeferien, men måske den gik tabt, sendes derfor igen. Jeg har et værk, jeg gerne vil udstille på Lytternes kunstudstilling. Det er lavet i anledning af min lille søster Guldfiskens fødselsdag. Det er hendes fødselsdagsgave, og derfor er værket også dedikeret til hende. For tiden savner jeg hende. Hun er på rejse med dreng og en masse andre unge mennesker. Desuden, desuden er det dreng, der har fortalt Guldfisken om DJ Breds program, som har fortalt videre til mig. Så tak dreng. og tak til jer for et særligt program. Jeg bliver i rigtig godt humør, når jeg lytter med. Okay, her er værkbeskrivelsen. Åh, oh, jeg skal lige forberede noget faktisk. Så uh, gør vi lige uh, skrue lidt ned for det her. Super Værket er umiddelbart et maleri, der forestiller en rød vulkan malet i stærke farver. Det er en venlig vulkan. Den byder en velkommen. For maleriet er faktisk bare en indgang, et stofforhæng, man kan skubbe til side, og en lang grottegang kommer til syne. Her er mørkt og varmt her i grottegangen, og så kravler man bare ind i den og følger den lange, mørke gang. I grøtte gangen fortæller vulkanen med en mørk, sprød stemme om sin historie, mens der i baggrunden spilles lavt. Keep on moving af Soul to Soul med Karen Wheeler. Hvis man følger grottegangen, kommer man bare hjem. Og så står der i parentes Alt efter, hvor man nu føler sig hjemme. Titlen på værket er, Tid til at gå hjem. Det er fandme et godt værk, synes jeg. Ja. Det vil jeg gerne, jeg oplever det jo allerede. Det er også smart, hvis man er ude og ikke kan finde hjem, så kan man lige gå ind i grotten. Så. Tænker at have en vulkanportal, der altid fører til det sted, man føler sig mest hjemme. Problemet er bare, hvis det er et sted, man føler sig mest hjemme, f.eks. er en hashklub. Så bliver man tvunget tilbage i sit misbrug. Det kan nogle gange godt være en diskrepans imellem. Åh, oh, ja. ja, ja. Altså, men folk har jo forskellige hjem og steder, de føler sig hjemme. Jeg synes... Jeg kan godt lide den åbenhed ved værket, at det må man også selv ligesom definere. Det er det utopiske potentiale ved lytternes kunstudstilling, der her bliver brugt til fulde. Nemlig, der er en variabel, som afhænger af, hvor du føler dig hjemme. Og alt kan lade sig gøre. Der beskeden slutter med, at der står, at guldfisken resten forresten vild med vulkaner og også sangen. Kærlig hilsen, en relativt ny lytter, den lille bille kan man stadig nå at lave en optagelse til langbordet. Og her refererer den lille bilde til et kollaborativt værk, som jeg, DJ brevet forsøger at lave til lytternes kunstudstilling, der hedder Langbordet. Det er et værk, der består i, at øh, hvis du sender en, en lydoptagelse på at 60 sekunders varighed til DJ Brede, snablag, hvor du spiser et eller andet med mad i munden, du tykker noget, du fortæller om det, mens du spiser det. Og så ved det 45. 20. fra ser du de skål til alle de andre, så klipper jeg det sammen, og så laver jeg en hyperrealistisk skildring af, hvordan det er at være til langbordsmiddag. Det er værket Langbordet, som, du, som ja, som du stadigvæk kan nå at deltage i. Så øh, send dit øh, bidrag til et langbord eller et hvilket som helst, andet kunstværk, du vil have med på Lydernes Kunstudstilling til øh, 4268029 eller på dj.bred.dr.dk. Nu kan vi lige nå inden nyhederne, vi skal hilse på søs og topper fra pladen øh, benestreg på ny måde fra 1974. Her kommer en rigtig perle, nemlig sangen Piazza Baldi med søs. Uh, vi skal sydpå, det lyder dejligt. U uh, jeg elsker sådan noget musik her præcis. Yes. Backing vocals. Det, er sådan, det hele er helt vildt, det bliver totalt guldstøv med, med, med vokalerne og mester dit håndværk. Sådan, her kommer søs som Kom God, i DJ's de byder vi på en reportage fra Hvert år kan op mod 90 patienter i region Midtjylland have mistet et ben, fordi de blev behandlet for en blodprop eller for åreforkalkning for sent. En ekstern undersøgelse viser, at der er lavet for få indgreb på sygehusene i Aarhus og Viborg for at forebygge amputation, fortæller koncerndirektør Ole Thomsen i region Midtjylland. Den forlæge aktivitet den har formentlig ført til, at et ret stort antal borgere ulykkeligvis har fået amputeret deres ben. Og det kunne måske have været undgået, hvis vi havde lavet flere af de her forebyggende indgreb. Den ulykkelige situation er opstået, fordi der i Norge har været for få operationsstuer til karkirurgi og for få karkirurger på de to sygehuse. Og det har altså betydet, at antallet af operationer har været for lille. Det er et indblik, vi har fået ved at sammenligne vores egne tal med tilsvarende tal fra Region Nordjylland og Region Syddanmark. Nu skriver regionen ud til alle de patienter, der har fået foretaget en amputation, fortæller Ole Thomsen. Vi skriver til dem, hvilke handlemuligheder de har. Vi skriver også en kontaktoplysning i Region Midtjylland, så vi kan vejlede dem i, hvad de skal gøre. Men det er patienterstatningen, der skal vurdere, om vi har behandlet dem dårligere, end de kunne forvente. Ifølge koncerndirektøren er det for tidligt at sige, om nogle bestemte skal drages til ansvar. Konsulentfirmaet Rampøl afviser den hårde kritik af firmaets rapport om miljøkonsekvenserne ved at dumpe tusindvis af tons slam i Køgebugt i forbindelse med udgravningen til den kunstige halvø Lynetteholm ud for Københavns Havn. Rapporten konkluderer, at det kun vil resultere i en ubetydelig påvirkning af vandområderne. Men den konklusion har fået hård kritik af eksperter, fordi den blandt andet baseres på en 40 år gammel amerikansk artikel, som ifølge forfatteren ikke kan bruges i forhold til Køgebugt. Jeg mener, at vores miljøvurdering holder, som den er, siger Stine Gro Jensen, der er afdelingsleder for Miljøvurderinger hos Rambøl. Vi står ved de vurderinger og konklusioner, som vi har draget i rapporten. Landets største stormagasin, Magasin, sætter nu salget af Eko-sko på pause og fjerner det danske skomærke fra hylderne. Årsagen er, at Eko, på trods af krigen i Ukraine, fortsat holder sine 250 butikker i Rusland åbent, siger direktør Peter Fabricius. Det, der skal til for, at Eko kommer tilbage igen, det er jo, at de bliver nødt til at finde ud af, hvor virksomhedens side de står i denne her forfærdelige konflikt. Fordi vi kan ikke samarbejde og vil ikke samarbejde med virksomheder, som står på den forkerte side af den her krig. Magasin er bare den seneste stribe forhandlere, der har droppet Eko. Kæder som Sport24 og Eventyrsport og modportalen Minto har også gjort det. Forhandlernes begrundelse er, at Eko fortsætter med at drive forretning i Rusland, efter at landet har invaderet Ukraine. Vi har fået en kort kommentar fra Eko, som skriver, at skofabrikken følger regeringens retningslinjer. Tørret der klart vejr og en nat mellem frysepunktet og 5 graders varme. Radioavisen var menina Høsberg. Nu sender vi en time af DJ Breds program. Og her er det Harald Gruskopf med nummeret Soveit Det første telefonsvarerbesked vi har fået i lang tid, blandt andet fordi der har været nogle små øh, problemer med vores telefonsystem, som jeg, jeg troede, jeg havde antaget, øh, at øh, hvis man bare slukkede øh, programmophonen og tændte den igen, når vi skulle til at sende, så ville alle beskederne og sms'erne dukke op, men det var vist ikke at være tilfældet. Og derfor er der mange beskeder, vi ikke har modtaget. Nu har vi besluttet at holde den tændt hele tiden. Men hvis du har sendt en besked til programmet, du har til lydernes kunstsætning, du har sendt et andet, som du synes var vigtigt, som ikke er blevet bragt. Så er det sikkert, fordi vi ikke har fået det, vi ikke har bragt det, og så håber jeg, at du vil overveje at sende det igen. Og fra nu af, så kommer det bare til at køre enormt stramt uden noget beskedet tab overhovedet, så man lever lidt, men man lærer forhåbentlig undervejs. program, et unik radioprogram på 6 som undersøger spørgsmålet, kan man det med radio? Og i den her uge undersøger vi, fordi vi har fået et brev fra vores lytter Kåre, Kåre, Kåre, California, som blev læst op i første time af programmet hvor Kåre beskrev en mulig sammenhæng imellem sin mors <coughs> mig, alvorlige mig, kraftsygdom og et blad som Kåre græb... og så morgens efterfølgende raskmelding, som såede tvivl for kår om, om der var mere mellem himmel og jord. Sådan kan man vel godt sige det. Så derfor har vi på den, med den eksistentielle og kort efterlyst historier, hændelser, der har fået dig til at tvivle på dit eksistentielle ståsted et stort og meget svært spørgsmål så det kræver omtanke og besvarer det rigtigt så hvis du lytter til DJ Bredes program i fremtiden hvis det ikke er den 28. april 22. når du lytter til det her jamen, så send en e-mail eller en sms alligevel på 4266 eller 29 eller det dr.dk DJ Bredes program er et lytterbaseret anonymt fællesskab der tager de spørgsmål op som dytterne synes vi skal tage op så supplerer vi det med noget musikalsk klipart. Illustrerer det med musik. Mr. Mixy, hvad er det, vi har lyttet til? Det er et nummer, der hedder så Veit So Gut, so af en tysk musiker, der hedder Harald Groskopf, som spillede trommer i mange bands i 70'erne. Og ja, for eksempel Ashra Temple og Cosmic Jokers. Og på mange af Klaus Schultes' soloplader spiller han også trummer. Så en slag i den øh, branche, der hedder krautrock. Ja, det man kaldte for krautrock i 70'erne. Eller sådan, ja, tysk eksperimenterende rock i 70'erne. Også kaldet krautrock. Det var gro gro groovy, episk, højdragende stof. Ja, det var kosmisk musik fra 1980, da han lavede en soloplade. Harald Groskopf. en synthesist. Uh, men hvad sker der nu? Vi skal høre en telefonsvarebesked. Det er en lidt uh, en længere sammenkædet affære, hvor har fundet det for godt, og det flere på hinanden følgende telefonsvarebesked. Det bøjer vi os for. Det selvfølgelig, vi klæder på med noget passende baggrundsmusik. Så du er 100% stimuleret, 100% informeret, når du lytter til der i deres program. Der kommer en besked fra Daffe og Risling. Skal vi lige skubbe op for at Her kommer den. Hej, du har været Du snakker med Risling og Daffe. Vi, øh, vi to mænd holder rigtig meget af at øh, få, os en lille, få os en lille genstand. Og så uh, sætte uh, sæt dit program på. Uh, og vi, vil, vi vil egentlig bare gerne sige tak. Vi er ikke, uh, vi er ikke to mænd, der rejser særlig meget. Uh, måske skal vi høre en fra næste år. Men det finder vi ud af. Uh, vi vil bare gerne sige tak, for at uh, du har taget os med på nogle rejser som vi, vi ikke altid regner med, at vi skal på. Og vi elsker, at vi aldrig kender destinationen. Lige nu sidder vi midt på et Østers i Øresund. Vi har faktisk lige været på Starlight Lounge. Og senere, når vi lægger til, lægger til havn, så regner vi med, at øh, lige omkring Køge, der holder dig en bus og er med på at tage os på en musikælt rundrejse igen i øh, alle Danmarks afbro. Det er jo sådan, at øh, når man lytter til sin program, DJ de er så øh, møder vi jo mange mennesker, som vi slet ikke kender. Og øh, vi, har, vi er blevet enige i mig, Islænk. Og der vil vi virkelig sige hej. Nej, de er bredere. Vi er, er, er, er blevet enige om, at en, øh, vi har en top 3. Og øh, det, det er jo svært at lave en top 3 over alle de dejlige mennesker. Vi har skyggetanten, vi har slemt regn. Vi har, øh, der er så mange, at vi kan næsten ikke tælle det. Men vi har i hvert fald tre mennesker, de holder allermest af, når vi hører det program i Og øh, på en tredjeplads, brevet, der ligger du. Men det er en respektabel tredje tredjeplads. Det er øh, dig, der er vejviseren. Du er jo GPS'en som regel på hele naturen. Så har vi på en øh, anden plads der har vi Mixi. Og Mixi, det er jo dig. Du er jo... For næste besked. Test to. Øh, har ikke genbrevet? Vi blev lige øh, afbrudt af sådan en robotkvinde... der sagde, at vi, øh, vi har lagt en for lang besked. Det må du undskylde, men øh, Vi sluttede jo på en cliffhanger i sidste besked... hvor vi sagde, at øh, Mixi... Han var jo... Han har vundet en... Oh, undskyld. Det er Riesling og Daphne Igen. Sig hej, Darpe. Hej, DJ. Uh. Øhm... Vi sluttede på en cliffhanger med, at øh, Mixi, han er jo vores klare andenplads. Altså god. Virkelig god andenplads. Øhm. Og... Øh. Det er jo fordi, han er chauffør. Det er ham, der har... Det føler, Det er ham, der har ansvaret. Du har selvfølgelig også noget ansvar, for dig. Det er slet ikke det. Men, øh, men Mixi, det er, ligesom, øh, det, er, det er ligesom ham, der har ordet. Han, der har rettet. Det er, han er, jeg er vild med hans telefonstemme. Altså, det holder 100. Men øh, mest af alt, så er vi glade for, at der er ikke en Som der altid ringer en. Som der snakker for. Som altid ringer ind. Trofast dytter, og glæde spreder, Vi er altid glade, når han bliver med. Det er faktisk noget, vi, vi holder med i Leutnanten. Altså, hvis Leutnanten var et fodboldhold, så har vi købt trøjerne. jeg. Det havde vi. De. Ja. Øh, og øh, vi hørte også, at Leutnantens dame havde ringet, og at det var noget, når jeg var til Nordafrika, eller et eller andet, og spændende. Vi vil rigtig gerne øh, snakke med Leutnanten, og snakke med jer og høre noget dejlig musik I spiller, I spiller også rigtig god musik specielt var vi glade for sangen omkring Alexey lige omkring Frederik her øh, og Szeneggs parti Szeneggs parti og så var der også Herlige Herlev, som vi holder rigtig meget af det var og det er jo bare ét radiogram, der har tre rigtige der nu morgen. Riesling og Dabbe, sigelig farvel, har valgt de dialoger, men på gensyn. Øhm. Riesling og Dabbe, vi vil gerne sige tusind tak. Tak for dig, tak for dit radioprogram. Og ikke mindst tak til løgnanden for at være løgnandt. Og øh, det, var, øh, det var en lang besked, synes jeg. Den tog sig god tid. Og dabbe og risling. Men øh, tak, altså alt er velkommen. Men jeg, jeg føler, kan vi, ikke, øh, kan vi ikke få noget tempo på det. <laughs> Ellers falder vi i søvn, tror jeg. Jeg hæfter mig ved med ikke sige, at kærligheden flyder frit her i dji program. Det er dejligt. Der bliver skabt øh, relationer på kryds og tværs. Mm. Men øh, nu, nu, skal vi, øh, nu skal vi videre, tror jeg. Tak for jeres besked, Idarfe og Riesling. Der er masser af kærlighed til Leutnanten, skal jeg lige lukke om. Jeg håber, han kan rumme det, Leutnanten. Det kræver noget bondus. Det kræver noget bondus at synge på tværs af et lagt samba feel. Her kommer Margaret Menzins med, at historie, det Vi rullede ind i et lille mini-tema fra Brasilien. Her var det Margaret Mansus med Uma Historia det er Ifa, og her kommer Tanja Maria med Funky Tamburin. Jeg tror, det er det varme vejr, der gav mig lyst til at høre noget musik fra Brasil. Slagbræsfaktoren er høj her hos Tanja Maria. Måske skulle vi... Mixi, kan man skrue Kan du skrue den lidt op? Jeg prøver her. til DJ Breds program er 42, 66, 80, 29. Vi leder stadig efter at udvide vores paratviden om musik fra Chile. Jeg har en lytter, der har fået en chilensk svigerfamilie som gerne vil imponere. Jeg vil gerne blive klogere på chilensk musik. Hvis du ved noget om det, send os en sms på 42, 66, 80, 29. Der så kære DJ Brød og Mixi, jeg sidder her med Leutnanten. Han siger, han har det ligesom dengang, Henning Primdal fik et wildcard til turen. Med vælg i ilsen, Claus med jøjet, hils Risling og Darbe. Hvem fandt er Henning Primdal? Altså, jeg forstår ikke noget besked. Kontekst, tak. Maria med nummeret Funky Tambourin fra pladen, og <låske> mig, Love Explosion, men hvad sker der nu være hey, tysk øh, band, øh, Epsilon, der har gang i tv-højspænd, til groove her, Sang, ej, ej, ej, hvad vil du gøre, altså, du er i studiet med dine homies, MK og alt dem mellem, og jeg bare sådan, vi laver et track, og nogen har fundet med den her bassgang, du har det nærmest, så svinger det bare. Der står, hej, DJ Bred og Mixi. Kan man tage en top 3 over brevet karakterer seriøst, hvis den ikke nævner Kenneth? Venlig hilsen, gentleman shrimp. Til nye lyttere af DJ Breds program, Kenneth er en meget trofast lytter, som har sendt de absolut længste og mest velkommenterede sms'er til DJ de Breds program, som på en ærlig måde har berettet om Kennets ikke specielt nemme, skrådstreg, depressiv sindstillestand. Kenneth har hjulpet det her program med at få meget af den samme kant og nærvær, som Time Bryds øh, tværs havde engang. Eller som det program altid havde, men det er jo ikke et program, der findes mere, så det er det rigtige spørgsmål at stille, Gentleman Swim. Kan man kende helt sikkert, men altså man laver top... Kan man lave en top 3 for ja. yeah. DJ-prævedes programpersonas, øh, så det ved jeg ikke rigtigt. Er alle, ikke, øh, alle bidrag alligevel i det i Ja, men jeg ved ikke, jeg tror ikke på sammenligninger, jeg tror ikke på konkurrence, og jeg tror ikke på rangordning, men... Men det er jo godt at Det Kenneth. Altid godt at tænke lidt på Kenneth, synes jeg. Men jeg synes også, at Risling og Dafis besked bare præg af, at de var investeret i hele det karaktergalleri, som befolkner det her radioprogram. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der er uden for deres top 3 også. Men okay. Anyway tak til den men, uh, gentleman shrimp. Ja, jeg synes jeg var det et rigtigt spørgsmål at stille på et rigtige tidspunkt. Der er altid lav indstilling, der er altid plads til flere. Nummeret til DJ Breders program er 42 66 80 29. Du kan stille os et spørgsmål. Du kan bruge det som en platform, hvor du kan sp spørge, hvis du har et problem, du gerne vil spørge nogle andre mennesker om, en helt uvilligt. Anonym panel kan engagere sig i noget, du gerne vil vide. Jamen øh, ring eller skriv til os på 42, 66, 80, 29. Her kommer et øh, lytterforslag fra en, der hedder Splash Jang hedder etiopisk musik. Tariku med etiopiskt musik. ada kamar taksti wache ye dexar vasis hamsar sumze good apa isne killa bhe ke watch song ka sokte song sokte Og jeg er bare en pejling på Kenneths V og vel. Jeg savner hans rapporter og refleksioner fra dagligdagens andedam. Stor rejekrammer til Kenneths. Gentlemen Schwimp. Nej, vi har ikke hørt. Jeg har ikke hørt fra Kenneth. Siden sidst, jeg læste beskeder op fra Kenneth her i programmet. Jeg håber, Kenneth har det godt, og vi hører fra fra øh, øh, de ikke længere udsmidlingstråde, der skriver Kære DJ Breder Mixi Vi vil gerne opføre lydernes kunstudstillings helt egen café Der skal hedde Troede Madtendenser Caféen gør sig bemærket ved kun at servere falerede madtrends og kulinariske one hit wonders Og er rullende, så den kan bevæge sig rundt til udst i udstillingen på menuen lige nu kan man finde frozen yogurt, øh, bubble tea, avocado toast og cupcakes. Næste måneds menu, donuts. Vi håber, alle besøgende på Lydernes Kunstudstilling vil tage godt imod den nye café. Ved <laughs> de er ikke længere udsmidlingstråd. Okay, sådan nu har vi et kulinarisk tilbud øh, helt immun over for elitismilier øh, på Lydernes Kunstudstilling, nemlig en café for selvdøde MadTrends. Smart. Det, jeg synes, det virker jo Det er egentlig underligt, at der ikke er nogen, der har tænkt på det nede før, synes jeg. Men er caféen også et værk i sig selv, spørger jeg, Mixi. Ja, det er faktisk et, et spørgsmål, den, som, som er drøftet meget. Den danske flugsuskunstner Knud Pedersen har, har gjort sig gældende med et forsøg på at komme til at bestyre Lucianas øh, café som en del af sin kunstneriske praksis, hvilket han... Lykkedes han med det? Nej, det lykkedes desværre ikke med andet end at skrive en jobansøgning, der handlede om, hvorfor han var god som den, der kunne bestyre caféen øh, op på Luciana. Det ville også have været sjovt, hvis han var meget elendig til det, egentlig. Han havde mange visioner. Det kan være, at jeg skal finde en måde at viderebringe øh, Knud Pedersens øh, rigtig sjove øh, jobansøgning som café. Øh, øh. ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at de der program for at undgå... Øh, teknomonolitterne og alle de galninger, der udspivnerer ind, når man prøver at have en almindelig samtale på de såkaldte sociale medier. Øh, ja, det, for at undgå det, så har jeg lavet et nyhedsbrev, man kan tilmelde sig ind på djabred.dk, og jeg lover at viderebringe Knut Pedersens øh, jobansøgning til Louisiana Caféen derinde. Men nu kommer vi til, uh, nu kommer vi til noget øh, som, øh, noget spændende spændende noget, nemlig en reportage fra øh, Pellehøj Krammermarked, som der er en lytter, der er sendt til DJ Breds program. Og jeg har bare sat noget, øhm, noget stemningsmusik på, som øh, passer til reportagen, og som kommer fra Krammermarkedet. Der står... Øh, nu starter reportagen. Kære DJ Bred og Mixi! Her kommer en lille reportage fra Krammermarkedet i smukke bellerhøj som lovede. Eller nærmere som foreslået af mig selv. Med hovednavnene Gurlig Gris og Candis på plakaten, kunne jeg fornemme, at det var noget, jeg absolut ikke måtte kunne klippe af. Og nu skal I høre. For det første, så behøver I ikke tage noget som helst med. Ingen kedelige madpakker eller halvvarme øl. Her blev man sgu forkælet og taget hånd om. Der var mindst fem mjødeboder, der alle giver smagsprøver og fortæller rigtig fint om hver eneste smagsvariant. Og om hvilke sodavand eller dessert, der komplementerer smagen. Fraksicondi og mjøde skulle være et sommerhit. Man lader bare som om, man ikke lige har været hos konkurrenten med nærmest det samme udvalg og siger, at man aldrig har smagt møde før. Det var faktisk min første gang i dag, og det er mega undervurderet. Så er der måske 3-4 både med mindst 10 forskellige spegepølser og flæskesvær, som man også gerne må smage på. De var sygt gode. Andet godt træk: Køb en kæmpe slåsjejs i en af de sjove kopper med sugerør og palme og piratskib og fyr lidt fantastiske butikker. Man kan finde både antikke og sprit nye ting. En af mine yndlingsfund var et kaffegros med vind. <coughs> et kaffegros med vend diesel og et kæmpe gulvtæppe med udsagnet. Keep calm because hashtag YOLO som vi synes var lidt contradicting. Eller hvad? Uh... YOLO står for You Only Live en gang, tror jeg nok. Det var, der var cirkus, hvilket var super nice. Jeg har ingen børn, men synes også, det var underholdende. Så til Candice. Hold der magle en koncert. De spillede sangen Facebook, som er en af vores favoritter. De prøvede at få publikum til at lave Danmarks længste slange skrådsteg futtog, men formåede at slå rekorden for flest futtog til en koncert, tror jeg i hvert fald. Vi kunne ikke alle følge tempoet. Vi lavede bølgen, dansede med fremmede og følte os lykkelige. Derudover en masse fede forlystelser med sej airbrush art. Churros, kaffe og øltelte, kød blandt andet røget hestefile, body piercings, krydderier og tørret frugt, kæmpe senge og luksus sengetøj. Rulatorer, øh, CD CD'er, grillmad, legetøj, plastik, teleselskabsbåder, arbejdsstrømper, <lødser> 10 par for 200. Kan I fornemme stemningen? Hvis I ikke, ikke synes, at I skal lytte til The Logical Song med Scooter. Det er den, der kører her i baggrunden. If you know, you know. Ellers kom til Roskilde Krammermarked i starten af maj. Det her er The OG folkemøde. Sender mega mange knus til jer og lytterne. Hilsener fra Gumo. Og det var reportagen fra i Krammermarkedet. Wow, sikke en oplevelse. Jeg skulle lige til at sige det med Roskilde Krammermarked som en serviceoplysning, men det indhold beskeden til mig hen også. Og det er bare at at i det rykker ud til Roskilde var det så hedder Roskilde Krammermarkedet Og det er den 6. til 8. maj Og der er guldiggris og Candis også på plakaten okay. Så man kan få Den samme oplevelse som vores lytter har haft I et endnu større skala måske? Måske Det ved ikke Ja, hvis, hvis lytter af dit program har lyst til at aftale et indbyrdes, indbyrdes blinddata-agtig kendingsmærke, de kan hinanden på til dit program, så brug endelig vores programofon på 4266 29 som koordine, koordineringsmekanisme. Og for at komme i stemning til øh, øh, Roskilde Krammermarked, kommer der her noget øh, teknomusik lavet af... Sataniske kohlepatienter cool fra Italien, bedre kendt som DJ Satanic, med nummeret Exorcista 3 Yes, alle sammen kohleteknu cool i DJ Breds program. Altså, Kohl står for Kronisk Obstruktiv lungbetændelse. og det er endestationen for øh, de mere ihærdige cigaretrygere. <trykker> ja, det er kærligt ment. Øh, det lurer et slår ihjel, og det er svært at stoppe med igen. Det ved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 Hvis du der hedder sig, sig Claus Risker med J., skriver Kære til det brede om ikke at sige, Pedersen er jo Claus Risker uden J's far. Udtalelse øvet med hård D. med vil hilsen hilse på Claus Risker med J's. Og det er rigtigt nok, øh, den danske erhvervsmand øh, Claus Risker Pedersen, øh, som har været meget fantasifuld. Meget så fantasifuld, end at han har været i fængsel. Han er blevet straffet flere omgange. er. Søn af den danske flugtshuskunstner Knud Pedersen, der, blandt mange andre ting, har søgt jobbet som bestyrer af Luciana's kantine. Det er en lille verden, man skal passe på, hvad man siger. Den norske blade ledemager blander sig på sms'en. Øh, og skriver, jeg synes for, for øvrigt, at det ikke kan være en top-3-liste i DJ Breds-program, hvor der faktisk er tre forskellige navne på de forskellige pladser. Eller er det kun gruppen med klubben, der kan indehave to pladser samtidig? På temaet chilensk musik ved jeg, at min chilenske ven Lucas Leonardo godt kan lide bandet i Lapu. Om I vil spille noget af dem, vil jeg anbefale. Wellwood, parter Vivir. Undskyld, jeg ved desværre ikke noget om dem andet end, at det spiller... Gærlig hilsen den norske ballade med jer. Så øhm, ja nu får vi nu får vi lige, øh, med med vores efterlysning af tilens musik. Her kommer Ilapu med nummeret "Vuelvo". vuelvo sasiar mi sede ti vuelvo mira, vuelvo a vivir. Jeg og ønskede nummer de partner.de.com med Don B. Tidligere i det program i aften. Elbjørn skriver, Hej Bred og Mixi, tak fordi I spillede Don B. Mig min gode ven, Don B. går mange år tilbage. Navnet var... Øh, navnet var, gav han sig selv, som simpelthen bare hang fast. Vi ved faktisk ikke hvorfor. Sangen fandt vi en tilrådede aften, hvor vi kiggede og så googlede Don B læste desværre, at musikeren Don B. var død i 2011 i kommentarsbordet på en af hans rigtig gode videoer på YouTube. Kærlig hilsen Elbjørn. Og vi har fået et andet øh, lytterønske, som er øh, fra en, der kalder sig øh, God aften venner. Kunne I være søde at spille Amor af Camilo Sesto. Den er fantastisk. Elsker jer. Tak for god musik. Kys, kys, kys med venlig hilsen Alejandra mm. kunne det var rigtigt sagt Jeg kommer Amor Libre af Camilo Sesto lad os høre hvad det er og til de program på p No mm. barreras amos sin fronteras amor de un amigo amor libre respira profundo yo tu ser olvídate del Med nummer 8, Libra. Keep them coming, Alejandra. Det var da et skønt track Så har vi fået en øh, sms fra Løjtnanten, der skriver Hej, brevet Jeg glæder mig til aften Jeg var også på bellerhøj Krammermarkedet og få halvanden fadvel med Jodos til. Må jeg ønske en sang? den er en diskusang der hedder Hey Jan Japama. Groft oversat betyder det Hej, kære græskar her. Hej, øh, kære græskar. Japamar er en ret, hvor man putter kød og snask og grønt ned i et græskar og bærer det i en 5.000 grader varm ovn i 5.000 år. Jeg vil gerne dedikere den til alle medarbejderne i Armeniens civile luftfartskommitté og til min kæreste Sommerfuglen, hvis livret er omtalte ret. Kære, de fra jeres brovdende ven. Kommer I til Esbjerg Festival. Øh. Mama mama du ha mama hej ja du ha mama jeg kunne besked du har så meget opmærksomhed jeg Kan du ikke lige fortælle os, hvad, hvad din relation til den armenske civilluftfartskommission er? Altså, er der en reel historie der, eller er det bare det, vi i radioverden kalder for smart sprog? Her var det Harut Pambu. Med, hey Jan, Japaner. Nu kommer der lige en sang, jeg har været lidt fascineret af det. Det er en ikke den det er vist der jeg godt vil kalde en dum sang, men det er også en form for fremkaldervæske, der viser hvad der er for nogle små øh, mærkelige letter. Vi øh, lytter til til daglig som vi kalder popmusik, og siger: "Ej, det her er mega godt og det er mega magisk og ind i det er der bare tynde pinden. Jeg kommer el champu med Chakaloni." Yeah. chaka ron is the det hit Og de såkaldte bangers Man kan høre på alle mulige kommercielle radio stationer Uden lang Det er sikkert shit altså. Nogle beats og nogle lyde yeah! Ja Noget man kan relatere til Enormt, uoriginal, generisk <laughs> ja, lille rap-rap-rap-rap stykke. 55 <laughs> millioner views på The Video Monkey, folkens. Når det lyder, som om sangeren har givet op, så er det en meget ædel form for musik, som altid ligger i inderbanen her i dit program, som har sendt her til aften. Stæl til en lille anbefaling til gamle der erbrede på 42, 66, 80, 29, hvis du vil være så venlig. Tidspunkt er kommet til at sige tak til de... Lyttere, der har gjort dit æbreds program til det, det var her i aften. Vi lavede ud med et brev fra Kåre, Kåre, Kåre, Kalifornia. For fået en sms fra Frisco Baldi. Og håber, vi kunne hjælpe dig med lidt chilenske toner. Men øh, overvej lige, om øh, strategien er den rigtige, om vi måske skulle. De med nogle skandinaviske toner, altså måske det er fedt svigerfamilien. Tak til Trine, der ringede ind og svarede på Kores brev. Håber, det er noget, Kove kunne bruge. Trine er altid en fornøjelse at høre fra dig. Tak til Elbjørn, der ønsket om Don B. Det var et fed til Darføer Riesling for jeres sammenkædet telefonsvarbesked. Det var godt, at I lige kunne bryde isen på programofonen. Den er ikke blevet så hyppigt benyttet på det seneste. Står du lytter til de der i podcast, Land. Så bare lægge en besked til os på programofonen på 42 66 80 29. Tak til solstrålen, en lille billede for værket til lytternes kunstudstilling. Til Gentleman Shrimp. Til de ikke længere udsmidningstråde, der har oprettet en café i Lytternes kunstudstilling. Til den norske ballademager. Og til Alejandra og til Helle. Helle, vi når dit lytterønske. En anden dag... Ej, så har jeg skrevet navn ned her i forkortelse, så, som jeg godt oh nok har I næste uge holder DJ Bød's program en lille pause. Det kan vi sige, at vi om to uger er tilbage med en temaudsendelse, der handler om danske versioner af internationale hits. Tak fordi du lyttede med i aften, og vi høres ved. En sygehusskandale ser ud til at være under opsejling i Aarhus og Viborg. Op mod 90 patienter om året kan have fået amputeret et ben, efter en blodprop eller på grund af overforkalkning, selvom det kunne have været undgået. Regionen har fået sagen belyst i en uafhængig rapport, og koncerndirektør Ole Thomsen siger, at problemet skyldes, at kapaciteten i flere år har været for lille på de to karkirurgiske sygehusafdelinger. Den forlæve aktivitet den har formentlig ført til, at et ret stort antal borgere ulykkeligvis har fået amputeret deres ben, og det kunne måske have været undgået. Der er for få operationsstuer og for få karkirurgiske specialister på afdelingerne i Aarhus og Viborg, siger koncerndirektøren. Nu vil Region Midtjylland kontakte alle de berørte patienter og fortælle dem, at de kan klage til patienterstatningen. Men det er for tidligt at sige, om nogen skal drages til ansvar i sagen, siger Ole Thomsen. Vi har først lige fået overblik over skadens omfang, kan man sige, og vi har først lige aftalt, hvad vi så gør med patienterne. Og så først derefter skal vi finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket over de senere år, og hvem kunne have grebet ind? NATO er klar til at hjælpe Ukraine med at forsvare sig mod Rusland i adskillige år, det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Jens Stoltenberg. There is that this war will drag on and for det er absolut en mulighed, at den her krig vil fortsætte og vare i måneder eller år. Så NATO og dets allierede forbereder sig på at støtte i lang tid. Vi vil også hjælpe Ukraine med at gå fra gammelt sovjetudstyr til mere moderne NATO-standarder af våben og systemer og hjælpe med træning af personel, sagde NATO's generalsekretær. I dag fortsatte regeringen forhandlingerne om hjælp til borgere, der er hårdt ramt af de voldsomme prisstigninger. Regeringen vil give pensionister og førtidspensionister en håndsrækning.